Rabin Cook, Éjszakai Műszak Felolvassa Petrozsényi Eszter Előszó New York City, december 6, hétfő Dr. Suzanne Passero, a köznyelvben csak MMK-nak nevezett Manhattan Memorial Kórház belgyógyásza kiengedte rendelőjéből az aznapi 42. és egyben utolsó páciensét, Florence williams -t. Már hat óra felé járt, amikor kedvesen útjára bocsátotta, és arra bátorította florence hogy folytassa a megkezdett utat és az igencsak komplikált gyógyszeres kezelést. Miután visszatért rendelőjébe, Sue nagy levegőt vett, megigazította COVID-19 védőmaszkját, és visszaült a számítógépes terminálhoz, hogy elvégezze az adminisztrációt. A legtöbb orvoshoz hasonlóan ő is gyűlölte a számítógépes betegnyilvántartás nyűgét, ami kiszámítható módon megzavarta a páciensekkel fenntartott kapcsolatát, ezzel együtt tudta, hogy a modern orvoslás ezt követeli tőle. Miután végzett és kötelességtudóan kipipált minden szükséges rubrikát, Aznap ezredszerre is kezet mosott, vágta a sztetoszkópját, és a klinikai több felé indult. Szokás szerint ő végzett utolsóként az időpontra érkező páciensek vizsgálatával, így a klinikán szinte kongó üresség fogadta. Az előtér túlsó végében a karbantartó csapat már is neki kezdett az aznapi takarításnak. Intett a dolgozóknak, akiket a keresztnevükről ismert, és akik most is mosolyogva fogadták üdvözlését. Eddig szokványosan alakult a hétfő, az egész hét legmozgalmasabb napja, amikor az előre bejelentkező betegek mellett fogadnia kellett azokat a pácienseket is, akiket a sürgősségi osztály hétvégi ügyeletesei hozzá irányítottak felülvizsgálatra. Szú erős csontozata és máig megőrzött sportos alkata arra utalt, hogy komoly eredményeket ért el az egyetemi foci, kosár és softball csapatban, bár azóta sokkal inkább adott a megjelenésére, ezért fehér orvosi köpenye alatt elegáns sejemruhát viselt, és a haját is divatosan rövidre, szinte tüskésre nyíratta. Kedélyes, könnyen barátkozó afroamerikai nőként minden munkatársával jó viszonyt ápolt, különös tekintettel a menzásokra és a takarítókra. Noha okleveles belgyógyászként, kardiológiai szakképesítéssel is rendelkezett, sosem érzett kísértést arra, hogy lekezelje a kórház többi alkalmazottját ellentétben számos narcisztikus hajlamú orvoskollégájával. Egyszerű okból. A szükség úgy hozta, hogy középiskolai, főiskolai, de még orvosi egyetemi évei alatt is el kellett vállalnia minden alantas kiegészítő munkát, beleértve a majomketrecek takarítását, ezért őszintén nagyra értékelte mások munkáját. Ami nem jelentette azt, hogy ne követelte volna meg másoktól is ugyanazt a feltétlen odaadást, amit ő tanúsította kötelessége iránt. Kész vagyok! Jelentette Virginia Davenportnak, ahogy bekukkantott a betegelőjegyzési irodába. Hozzá hasonlóan Virginia is utolsóként távozott az adminisztrátorok közül. Mint a klinika rangidős alkalmazottja, nagyon komolyan vette a munkáját, ezért is találhattak egymásra, és alakíthattak ki ilyen gyümölcsöző munkakapcsolatot. Itt a holnapi beteglista. Virginia nyomban felpattant és átadott neki egy nyomtatott lapot. Szú, asszisztense, magas és karcsú fiatal nő volt, sötét szem és vakító fehér fogak tették feltűnővé az arcát, amelyet ruganyos fürtök foglaltak keretbe. Köszi lány Szú úgy vette át a papírt, mint egy váltófutó a stafétabotot, miközben már is tovább sietett a folyosón. Most, hogy végzett a páciensekkel, Mielőbb le akarta zárni a napot, kocsiba ülni és hazaindulni New Jersey-be. Ahogy kis irodája felé tartott, sebtében átfutotta az előjegyzést. Úgy festett, mint bármely másik nap, előreláthatóan harminc beteggel, akiknek a száma idővel csak növekedhet. Kinyomtattam a sorozatgyilkosos cikket is, amit kértél, Virginia, győzött lépést tartani vele. Ez pedig egy lista azokról, akik a rendelési időben telefonáltak, mind arra várnak, hogy visszahívd őket. Szó nem lassított, ahogy átvette az üzeneteit és a cikket, csak vetett egy pillantást az utóbbira. A New York Times októberi híradása egy texasi betegápolóról szólt, akit azért ítéltek el, mert levegőt fecskendezett a posztoperatív őrző négy betegének artériájába, hogy ezáltal végezzen velük. Amint berontott az irodájába, Szú megkerülte az íróasztalát, és lerogyott mögé. – Tündér vagy! – nézett fel Virginiára, aki ide is követte. Mindig ezzel zárták le a napi rutint, mielőtt hazaindult. – Nem olvastad véletlenül? – De igen! – bólintott Virginia. – Nehéz is lett volna megállni, miután láttam a címét. – Borzalmas, hogy valaki képes legyen ilyesmire, pláne a mi szakmákban. Engem inkább az borzaszt el, hogy az a betegápoló egyszerűen csak több túlórát akart. Ezért döntött úgy, hogy bizonyos betegeket az intenzívre juttat. Egész hihetetlen. Mármint ez tényleg új. Az még úgy, ahogy a fejembe fér, ha valaki irgalmas nővérnek képzeli magát, és a küldetésének tekinti, hogy megmentsem másokat a fájdalomtól meg a szenvedéstől. Rohadtul beteges, de még azt is felfogom épp ésszel, ha valami szociopata hős szindrómában szenved, és csak azért sodorja életveszélybe a pácienseket, hogy utána megmenthesse őket. Beszéd közben Sue, nagy formátumú kék irattartót vett elő, hogy becsúsztassa a cikket a többi hasonló közé. Mindenképp perrettenetes, függetlenül az indítéktól, vélte Virginia. A kórháznak megmentenie kell az embereket, nem megölnie. Én mondom lassan, a feje áll az egész világ. Van köztük sürgős eset? Tartotta fel Szú a nevek és telefonszámok listáját, vagy ráérek útközben elintézni őket. Nincs semmi egetrengető, biztosította Virginia. Noha pszichológiát és szociális munkát tanult, nem közvetlen betegellátást, a belgyógyászati klinikán eltöltött tíz éve alatt megtanulta felismerni a valóban sürgős orvosi vészhelyzeteket. Szú pedig a saját tapasztalatai alapján megtanult bízni az ítéletében. Az MMK-ban előfordult már ilyesmi? Fura, hogy kérded! Ami azt illeti, igen! Úgy tizenöt éve a barátnőm Lori Montgomery, aki amúgy igazi unikuma törvényszéki patológusok között, leleplezett egy nővért, aki valamelyik egészségbiztosító megbízásából olyan posztoperatív státuszú paciensekkel végzett, akiket a génállományuk különböző krónikus betegségekre hajlamosított. Virginia számtalan közös ebéden, sőt egy vacsorán találkozott már Lorival, amire Szúval együtt őt is meghívta. Ők ketten, még a főiskolai évekből ismerték egymást, és együtt jártak az orvosira is. De hát miért? Hogy megspórolja a biztosítónak a kiadásokat. Genetikai állományuk miatt az adott betegekre sok-sok költséges egészségügyi beavatkozás várt volna. Atya ég! Virginia viszonyogva csóválta a fejét. Ez rettenetes. Rosszabb a texasi esetnél is. Hány páciens volt érintett? Talán fél tucat, felelteszú, nem emlékszem a pontos számra. Szörnyű esett. Sokáig nem tudtam kiverni a fejemből. Ezért sem feledkezhetünk meg arról, mi történik, ha az üzleti érdekek megelőzik az orvosi megfontolásokat, főleg akkor, ha egy magántulajdonú biztosító csak a profittal törődik. Nagy igazság, sóhajtott fel Virginia. Ha már üzleti érdekek, holnap délben neked is jelenésed van a minőségbiztosítási bizottság előtt. Köz, hogy emlékeztetsz. Legyen ez a végszó, már itt se vagyok. Szú tenyerével rácsapott az íróasztallapjára, felállt, és ugyanazzal a mozdulattal levette az orvosi köpenyét. Nem lepte meg az újabb bizottsági találkozó híre, mint az MMK állományának különösen odaadó tagja kötelességének érezte, hogy önkéntesként minél több bizottság munkájában részt vegyen. Így került be a Mortalitási és Morbiditási, a Járványkezelési, a Járóbetegre Organizációs és a Minőségbiztosítási Bizottságba, sőt mindezeken felül egy felügyelőbizottsági helyet is megpályázott. Szerencsére Virginia sokat segített neki a többlet munkákkal. Mindennel meg vagyunk. Biztosította Virginia már kifelé menet. Vezes óvatosan, holnap találkozunk. Te is vigyázz magadra a metrón. Sul lekapta a téli kabátját, ami a folyosóra nyíló ajtó hátoldalán függött. Kézbe vette mobiliát, kis táskáját és a felhívandó páciensek listáját, mielőtt követte Virginiát a folyosóra, akivel külön váltak az útjaik. Szó ki akart keveredni a mély garázsból még hét óra és az éjszakai műszakváltás előtt. Bár a legtöbb alkalmazott tömegközlekedési eszközt használt, így is elég autó tülekedett a parkolóházban, hogy kisebb dugók alakuljanak ki. Útvonala. A járóbeteg ellátóból a főépületbe vezető folyosón, majd onnét a parkolóházba tartó felüljárón át vezetett. Már szállingózni kezdtek az éjszakai műszak dolgozói és a látogatók, de a forgalom még a közelébe sem ért annak, ami fél hét és hét között várt volna rá. Ott találta az autóját, ahol a szolgálat reggel leállította az orvosi parkolóban, amely ilyenkor szokás szerint kongott az ürességtől. Ahogy közeledett, sötétített üvegű BMW-je felé, a zsebébe nyúlt, és babrálni kezdett a kulcsal, hogy előre kinyissa az ajtót. Az autó válaszul felkapcsolt a belső és külső világítását. Kinyitotta a vezetőfelőli ajtót, és bedobta a táskáját az anyósülésre, mielőtt becsúszant a volán mögé. Ahogy máskor, most is a tükörre akasztotta a nyakában függő azonosítókártyát, az indítógomb után nyúlt, de már sosem érte el. Döbbenetére és rémületére egy csukját vetettek a fejére és ráhúzták a vállára. Miközben a kezével odakapott, majd megpróbálta letépni magáról, egy karfonódott a nyakára, és olyan erővel rántotta hátra a támasznak, hogy felpattanó teste ívben megfeszült az ülésben. Eleresztette a kámzsát, helyette mindkét kezével a kart próbálta lefeszegetni magáról, míg a torkából Elhaló sikoly tört fel, amit a csukja és feszülő nyaka még inkább elfojtott. A következő pillanatban szúró fájdalmat érzett a jobb combjában. Fogait csikorgatva sikerült annyira kibontakoznia a szorításból, hogy levegőhöz jusson, ám ekkor egy másik kar is az első segítségére sietett. Kimozdított a helyéből az ő kezét, és a fejtámlához préselte tarkóját, hogy ezáltal újra elzárja a légutakat. Merő kétségbeesésből próbált beleharapni a nyakára feszülő karba, de a kámzsa nagyban hátráltatta erőfeszítését. A támadó cserébe fokozta a szorítás erejét, és tovább feszítette a hátát. Amilyen erősen csak lehetett körmeivel belevájt az őt szorongató karokba, de mi alatt tovább küzdött, már is tudatosult benne riasztó gyengesége, mintha minden erő elszökött volna a karjából és a nyakából. Először azt hitte, az emberfeletti erőfeszítés apasztotta le így az energiáját, de az ereje kitartó ütemben tovább hanyatlott. Már ujjai is elernyedtek a nyakára feszülő karon, és ami még rémisztőbb, egyre nehezebben kapott levegőt. Ereje utolsó maradékával még egyszer sikoltani próbált, de egyetlen hang sem hagyta el a torkát, csupán a fejében erősödött tovább a gyötrelmes moraj, ahogy elveszítette az eszméletét.